<مس> أحبائي خذوا مني سلامي يا رفو عليكم مثل السحابي فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي السلام <مس combine> عليكم ورحمة الله <مس combine> <مس LS> وبركاته وليزر تندروه ستوديو أرينيا إسلامنا السرعي ju jo paracet e ligjeratët të ndryshme fetare, nga hoxë indëruar Omer e Fendi Bajrami. Me shpresë se këto ligjeratë do të këndikim në zemrët e juaja, do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forësojnë imanin tuaj. <tër>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 فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولازم داشر يمي دو كاسپيغو قوتت ايمانيت dhe kemi thon disa fjalë para se të flasim për ringjalljen edhe ditën e gjykimit, kemi përmend disa argumente në lidhje me shenjat e vogla edhe të mëdha të Kiametit. Edhe në fund kemi thon pasi të plotësohen të gjitha shenjat e mëdha të Kiametit, atëherë vjen momenti i shkatërimit të kësaj dhunjaje, i përfundimit çdo gjallëse, edhe vjen koha që ti fryhet surit çka është suri dietaret surrin e kanë kufizuar edhe e kanë definu kështu suri është një burr i të cilës i fryn Israfili alayhiselam suri është burri të cilës i fryn Israfili alayhiselam argumente të thjeshta flasim për surin janë shumë Allahu subhanahu wa ta'ala thot edhe i fryhet surit, fëfezi amën fi sëmawati wa mën fi lë ardë edhe friksohet gjdo kush që është në tokë edhe në qilë. A ditë kur ti fryhet surit, ka mu frikso gjdo kush që është në tokë edhe në qilë. Illa men shë Allah përveç atyre që donë Allahu. E një jetë tjetër thotë, wa nufi khafi sur, edhe i fryhet surit, fa sa'i ka manfi sëmawati wa manfi l'ard, illa men shah Allah. Kur ti fryhet surit, vdes gjdo kush që është në tok edhe në qelë, përveç atyre që don Allahu. Pra kështu Allahu subhanu e ta'ala, e përmen surin edhe fryrien e ti. E i bëni këthiri rahimu Allah thotë, kur t'i fryjet surit, kur t'frikohet gjdo sen në dit, kjo frymje surit ka me zgjat, kjo fryksim ka me zgjat shumë, deri sa t'a përjetojnë trishtimin e ditës kiametit, njerëz më t'këqi që kanë më mbet në t'ko. E pe amberi sallallahu alaihe sellem, një dit për e ditve ju tha sahabve radiallahu anhum, tha si mund kna që mund, Simon do frehem kë dunja kur pronari i surrit është duke e mbajt surrin edhe vetë për atë momentin kur Allahu ka më i dhon leje edhe me i fry surrit si mund kënaqem un si mund të mashtrohem me këtë dunjajë do frehem këtë dunja kur e di që pronari i surrit është duke e bart surrin hazër edhe vetë për kur ka më i dhon leje me i frisurit e sahabët radiallahu anhum kër e dëgjon këtë hadith si kur u rëndon u prekan zemrat e tëre atëher për gëmëberi sallallahu a.s. më tha kulu hasbun allahu, tha allahu a ni'me lë wakil tha thoni në mjaftan allahu aja është maj mirin brejtës thoni hasbun allahu a ni'me lë wakil sa i përket ati i cili ka me i frisurit që është e njohur sa e është Israfili Allahu nuk e ka përmen në Kur'an se Israfili i frynë surit po ka thonë kur ti fryhet surit gjithashtu pe Amberi S.A. nuk ka thonë Israfili kam i frynë surit po ka thonë pronari i surit aj që e bartë surin po me gjithat pajtimi i gjithë djetarve gjithë djetarët e Elisunetit janë pajtimë se surit ka me ifry një melek, i cili quhet israfil. E për amërri sallallahu a.sallam, në një hadith tjetër thot, pronarit surit, prej kuj, kur i është dhanë përgjësia, i është obligu ati, a i me ifry surin, a i prej ati momenti, i në banë sytë e ti ka arshi, edhe prejtë, kur Allahu ka me i dhanë leje, me fry surrit syteti mbesin duke prit lejen e allahut subhanahu wa taala e kur kam i fry surte celendit i fryhet surrit celendit babet kiameti peamberi sallallahu alaihi wasallam thot in min afdali ayamikum youmul juma di tamamir e juaj asht dita e xumah fihi qulqa adam Në këtë dit është kryu Ademi a.s. O fihi kubit, edhe ditën e gjumat, ka vdek Ademi a.s. O fihi nefkha, edhe këtë dit është fryrja e surit. O fihi saqa, edhe këtë dit është që ka me vdek gjithkush. Kur kam ju fryrjë surit, cilën ditë, ditën e gjumat. Saher kam ju fryrjë Israfili surit. Djetarët për këtë janë nda në tri mendime Sa her Israfili ka me i frysurit Disa djetarë kanë thanë Israfili ka me i frysurit dyher Njëherë një ka me i frysurit edhe ka me vdek gjithkush E herën tjetër ka me i frysurit edhe ka me uri njall Aj i cili ka vdek Njëherë për vdekje edhe njëherë për i njallje, edhe këtë mëndim e ka i bën hajeri, imam Kurtubiu edhe shumica e djetarve të selefit. Mëndimi i dytë është se surit kam i u fry të rihër. Surin, Israfili kam e fry të rihër. Edhe këtë mëndim e part i bën tejmije, i bën këthiri edhe disa djetar tjerë. Cilat janë këta të rihër? Njëher, ka than kam i u fry surit edhe ka me u friksu gjdo kush që është në tokë edhe në qilë duke o argumentu ma jetin që e përmendëm ka me u friksu gjdo kush që është në tokë edhe në qilë përveç atyre që danë Allahu njëherë për të friksu gjdo kush herën e dytë për dvdek gjithë kush edhe herën e tretë për të rinjall edhe njëherë kjo është mendimi i dytë edhe mendimi i tretë A është mendimi me i Ibn Hazme se Suriti ka më fryr 4 herë? Suriti ka më fryr Israfili 4 herë. Cili është mendimi më i saktë? Wallahu alam. Po në bazë argumenteve edhe në bazë të asaj që janë shumica e dietarëve celefit, a është se Suriti ka më fryr Israfili 2 herë? Një herë kanë më ufriksu edhe kanë më vdek krijesat, edhe një herë kanë më urinjall. Pra, friksimi edhe vdekja, kanë thonë djetartë hinë në njëherë kur t'i friët suri. Ka me i friët surit, pre ati të rishtimi, pre asaj frike, ka me vdekjë gjithë kush. Kanë thonë, kjo është një e nuk nënkupton me i friët surit dyherë, njëherë për friksim edhe njëherë për vdekja. Wallahu a'lem. E pasaj, Allahu subhanu e ta'ala përmendë se ka mu friksu edhe ka me vdekjë gjithë kush që është në tokë edhe në qil, illa me në shahë Allah, përveç atyre që donë Allahu. Djetarët kanë folë, kush janë ata që donë Allahu mëzvdesin? Ka me vdik gjithë kush, që është në tokë edhe në qil, përveç atyre që donë Allahu. Kush janë këta që donë Allahu mëzvdesin? Thotë Shekhu Lislam i bëntejmi, përjaçtimin këta jetë, për ata të cilët nuk kanë me vdik, në nënkupton hyrit e gjenetit, nënkupton me lajket e gjenetit, gjithashtu djetarë kanë përmen, me lajket, shërbetoret e gjenetit, edhe zebanit e gjenetit, edhe disa kanë thonë edhe shëhidat jenë gjallë gjdoherë, me gjithat argument për këtë nuk ka argument sakt, po normal kuptohet, ata që janë në gjennet, hyrit edhe me lajket, edhe kujdestaret e gjëhnemit, Wallahu Alem. E pas taj vjen koha, pas i të vdes gjithë kush, vjen momenti i rinjalljes, për të rinjall, gjdo kush i cili ka vdek, sa i përket rinjalljes, ka shumë prej njerëzve, të cilët e kanë mohur rinjalljen, e kanë logarit këtë dunja, si kur asht, dunjaja jetëa e vetëme për njerion vjenë dë frehesh jetën vdesë edhe mbaron gjdo sëndë këtë mëndim e kanë filozoftë këtë mëndim e kanë dëhriont naturalistët këtë mëndim e kanë pasë edhe më shrikë të mekës në kohën e përëmberi sasalim edhe pse ata e kanë besu Allahun si kryus Allahu eksistan e kanë besu që Allahu i ka kryu Po e kanë mohuar se Allahu ka me ringjall edhe një herë, edhe këtë mendim e kanë kokat e xehmive, të cilët mendojnë se shpirtra t'rinjallën po një tjetër, jo këto shpirtra që janë sot, jo këta njerëz që janë sot. Ata e kanë një tjetër që përfundimisht kuptohet se këta njerëz e mohoj në rinjaldjen, ashtu si Allahu ka përmend Kur'an, dhe ashtu si pe Amberi S.A.S. në ka të regun hadithet vërteta. Allahu, lidhje me rinjaldjen, ka përmend shumë ajete, shumë argumente flasin për rinjaldjen. Allahu subhanu e ta'ala një për ajeteve thët, و'kalu inhia illa hajatunet dunja, wa ma nahnu bi me bërëthin, thanë mushrik, kjo është, Jeta e kësaj dunie, por neve nuk ka asnjë tjetër, edhe ne nuk kemi me urinë gjallë edhe një herë. Wala tara idwaqfu ala rabbihim. Po sikur ti kishe pa ti kur dalin para Allahut. Qala alaysa hadha bilhaq. Yathat Allah anukosht ke vërtet sot. Qalu bala wa rabbuna fa in bishallahun. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فالله شيان اقرا دني من تم پر ات چه كني مو شو شيان دني من الله پر موهيمين رنجاليس جيتاسحو نيه تترث يت و قالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا انا لمبعوثون خلقا جديدا ثن مشرك ثن كفيره Ne pasit bëhemi dhe Pasit bëhemi eshtra edhe pluhur Kemi më uformu edhe njëher Një, një krijes e re Kjo pëtja në formë husa Ne kemi më ubo dhe Kemi më ubo pluhur E pas taj më uformu edhe një krijes e re Allah o dhët Kulkunu hijarëten E u hadida E dhe nëse bëhemi hekur Edhe gur Edhe më ubo një krijes Ma madhe që mund një me paramendu Pas ta i thonë E kush ka me në këthy neve Edhe njëher Kulli ledhi i fatarakum Ewele mërra Ka me ju këthy edhe njëher Aj që ju ka kryu herën e par Kush ju ka kryu herën e par Ju e keni egzistu në filim Skeni egzistu Kush ju ka pru njëher Aj ka me ju këthy edhe njëher Gjithashtu Allah subhanu e ta'ala E përmend rastin e një personi i cili solli shembull për ta mohuar i ngjalljen. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa daraba lana mathalan wansi khalqa." Një person solli shembull për neve duke harruar krijimin e vet, duke harruar prej nga ka ardhmë ke dhunja. Çfarë çfarë shembulli solli ai? "Qala man yuhyi al'idama wa hiya ramim." فَكَتْ إِثْرَا كَتْ أشتْ چَأشتْ بَأْ بلوحُر كوشْ كَأْمَ إِكْثِي أَدَ نِيهَرْ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ قَأْمَ إِكْثِي أَيْ الَّذِي إِكَا كْرِيُو هَرَنِ إِبار وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمَ أَدَ أَيْ پَرِجْدُو كْرِيِس أَشتْ إِدِتُر الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا Ai është i cili prej drurrit të jalber e bën zjarrin. Kush e bën drurin, kush e nxjerr frytin, kush e bën pastaj t'thahet, edhe kush e bën pastaj që ai druri djegët edhe djen zjarrin. Ai është i cili prej drurrit të jalber ua bën ju ve zjarrin, fa idha antum minhu tuqidun, edhe ju pastaj e dhezni zjarin madru, e dhe ngroheni rrëhti. Gjithashtu një e tjetër, Allahu subhanu wa ta'ala thot, Wallahu lëdhi i arsële rriaha, fë të thiru sahabën, Allahu ështëta i cili, i dërgon rejtëti, fë suqnahu ila beledin mejit, edhe ujit atë vendin e vdekur. Kjo shëmbullë që Allahu e bjenë, Me të argumentu se si Allahu e rinjall njerës Allahu e ujit vendin e vdekur Tokën e tila ka vdek nuk në gjirem bime prej saj Fë ahjeinahu bihi lë arda Ba'da mautiha e pastaj eshe Se si Allahu e rinjall token pas vdekje saj njerës të shojnë këtë mesyjtë të tyre, një tokë e cila ka vdik, nuk ka bereqet në tokë, Allahu e qënë shihun, Allahu e qënë ujnë, edhe pas taj gjelbrohet ajo tokë, me këtë të argumentanë Allahu, se kështu Allahu ka me rinjallë edhe njerët, Allahu e rinjallë tokën e cila ka vdik, këdhe li kënë nushurë, kështu ka me qenë edhe rinjallëja. Pasit vdes gjdo kushë, Edhe deri të vjen koha e ringjalljes, sa ka me pas kohë, sa kohë ka? prej fryrjes së surrit herën e parë për të vdekë gjithkush, edhe deri te fryrja e, e surrit herën e dytë për tu ringjallë kriesat. Sa kohë ka? Abu Huraira radhiyallahu anhu thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndërmjet dy fryrjeve të surrit ka 40 Në ndërmjet dy fryrjeve të Qur'it ka 40. Than sahabët: "O oh, Abu Huraira, katërdt muaj tha kundërshtoi, nuk pranoi." Than 40 vite. Tha nuk pranoi. Pastaj tha, e pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala e çon një shi pasi të vdes gjithkush, Allahu e çon një shi edhe prej toke rinjallën edhe njëherë, gjitha kryesat e nuk mbetet në trupin e njeriut, asë një piesë e trupit përveç se ka me qenë e kalbur, ka me qenë hi në varin e ti përveç një piesë e cila qëhet aqbu dhenëb, asë një piesë në kurrizi në njeriut qëhet aqbu dhenëbi, kjo piesë nuk prishet, kjo piesë nuk kalbet, E prej saj Allahu edhe njëherë e formën njëriun ashtu si ka qenë. Prej saj Allahu e kryon njëriun edhe njëherë ashtu si ka qenë. E pas taj djetarët kanë thonë, që kanë në kupton fjale e buhurërës kundërshtova, nuk pranova, disa pi djetarëve kanë thonë, e buhurërëa radi Allahu anhu ka thonë kundërshtoj që t'ju të regoj a kanë me qenë vite apo kanë me qenë muaj nuk pranejt ju të regoj e disa djetar tjerë kanë thanë kundërshtova nën kuptan kundërshtova veten që t'i bëj pëjtje pehamberi sa salem për deri se a e vecurit, ka thanë 14 pehamberi sa salem ka thanë ndërmjetë dy fryrjeve surit ka 14 e burera thot kundërshtova t'i bëj pëjtje pehamberi sa salem qka janë këta 14 a janë vite, a janë muaj, a janë dit Qka nën kuptan 14? Thot përderi sa pe ambiri sa salem ka thon 14 edhe e ke milan 14. E qka jam këta? A vita muaj, Allahu a'lem. Pra Allahu subhanu e ta'ala, prej kësaj pjesë e trupit, prej kësaj pjesë e cila quat aqë budhë dhenëb, Allahu e kryon njëriun edhe njëherë. Gjithashtu Allahu lëshanëshi edhe pastaj rinjallën njërët Athen jihad për dal para Allahut subhanahu wa taala. Kush është i pari i cili ka marrë ngjall? Njerëz kanë me vdekë të gjithë. Gjend kanë me vdekë të gjithë. I pari që ka marrë ngjall kush është? Ka thënë pe Amiri sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi adam yawm al-qiyama. Un jam zotriu i gjithë bijve të Ademit ditën e gjykimit. Wa ana awwalu man yushaqq anhu al-qabr ada unyam ipari i cili kam dal pri vari kush esh ipari qe kam dal pri vari kur vjen momenti i ringjalljes esh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pastaj ringjallen edhe njerz tjer njerz kur dalin para allahut kur te ringjallen kan mu ringjal ashtu si kan vdek Ashtu si kanë vdik në këtë dunja, ashtu kanë më urinjallë para Allah subhanu wa ta'ala. Pe Amberi sallallahu aleyhi ve sellem thot, shahidi i cili e ka dhanë shpirtin për hirtë Allah në këtë dunja, kur delë para Allahut, ka me i rjedhë gjakun trupin e ti. Aj ka vdik, shahid, gjakun i ti ka qenë duke rjedhë në këtë dunja. Aj kur delë para Allahut, gjakun i ti rjedhë atë ditë kur të rinjallet e leunu, leunu lëmisk në gjyra e gjakut ti ka me qenë në gjyrë misku edhe era e gjakut ti ka me qenë erë e misku gjithashtu për amër i sasallem ka thanë a i ti li vdes duke marë telbje a i ti li vdes në umre ose në hajj duke thanë lebejk Allahumme lebejk a i kur të rinjallet atë ditë Kur delë, si të rinjallët, ka me fidu me thanë, lebejk Allahum me lebejk, pra ashtu si vdes njeriu, ashtu edhe rinjallët, par Allahut subhanu wa ta'ala. Lusim Allahum që Allahut nabon për atyre, që vdesim me për fundin të mirë, edhe rinjallëm duke përmend Allahun subhanu wa ta'ala. E pas taj, filan të bimi i njerëzve edhe i gjindve. Kanë më u rinjallë njerëz, kanë më u rinjallë gjindë, Këmë u rinjëllë, jdo kërijezë, yes. e pastaj filan, të bimi, filan, dita e ma shërit. Thotë Allah subhanu wa ta'ala, inë fi dhalikë lë ajetën, limën khafë a dhabë lë akhira, në këtë ka argumente për atatë të cilët kanë frikë, dita në e gjëkimit. Dhalikë jaumën, me gjëmuën lëhë në nësë, kjo është dita, yawmun, që kanë mëutubu gjithë njerëz. Mekedit kanë mëutubu gjithë njerëz, prej Ademit alayhis salam deri njeriu e fundit. Peambëri sallallahu alayhi wasallam thot, kanë mëutubu njerëz, kanë me dal njerëz, kanë më urinjall njerëz, hufatan, awratan, gurlan, kanë më urinjall njerëz, dzbathor, pa këpuc, pa nalë, pa çorapa, dzbathor uraten, dëzhvejshur, patesha, ghurlen, të pa bom sënet, njerës kanë murin gjallë kështu, dëzbathur, dëzhvejshur, të pa bom sënet, e aisha radiallahu anhe thë, ja rasullallah, po njerës kur dalin ashtu, atëher, kanë me pas mundësime e panjën i tjetërin, problem, njerësve ka mundësime ju shku sëni, të aurejti njën i tjetërit, Sa sallallahu alaihi wasallam ya ja Aisha al-amru ashad min an yahummuhum thalik çështja na dit është më rënd se sa ty intereson ajo s'kam ju, Ska ju interesuar njerëz vadit më pa dikant tjetër a dit secilit kam interesu gjendja e tij kam interesu vetvetja gjithashtu pe ambere sallallahu alaihi wasallam thot Jau me e kumun nasu li rabbi lë alemin, atë ditë që kanë me dal njerëz për azotit gjithbotrave, atë ditë kur dal njerëz për Allahut, hëtëtër jëgjibu e hëduhëm fi rëshëh, ila nësafi udhunejh, ka me i kaplu njerëz djerë sa njerëz kanë me imbulu djerëzët, sa që disa njerëz kanë me umbulu me djerëz dheri të veshët e tyre. A dit kur dalin njerëz para Allahut kanë me imbulu dyerës. Dyerës disa kanë me imbulu dyerës dyer të veshët e tyre. Edikush ka mundësi me bë var pyetje. Njerëz ditën e gjykimit kanë me qen gjithë në një vend. Apo po njerëz ditën e gjykimit kanë me qen gjithë në një vend. Po si ka mundësi disa mund të rsu më pak. Edi sa dyerës më i arrit deri ngjojë. Edh disa, disa deri në mes, edh disa deri te veshët, a janë gjithë në një vend, po, po çështjet e ditën e gjykimit nuk krahasohen me çështjet e kësaj dunajë. Në këtë vend, në tokë, ne s'kemi mundësi me botë, po ditën e gjykimit, çështjet shkojnë një tjetër, në një mënyrë tjetër. Ditën e gjykimit njerëz dallojnë prej gjendjes të kësaj dunajë. Ditën e gjykimit Njërtë kanë me prit para Allahu subhanu e ta'ala 50.000 vite Në kam Pa ull Pa hangër Pa pi 50.000 vite Sot nuk i mundësi me qëndru 50 dit Me dalë në djelë sot 50 dit Me qëndru në kam Pa ull Pa hangër Pa pi Ski mundësi me qëndru Po ditën e gjykimit Allahu ka me jëdhan fuqi njërzve Jo me përballu atë ditë të madhe, kanë më qëndruar 50 mijë vjet, kanë më pritë llogarinë para Allahut subhanahu wa taala, pa honger, pa pirë, edhe pa ul, me pushu, përveç atyre njerëzve që kanë më qëndruar në hijen e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj njerëz pasi të ringjallën, të zhveshur edhe të zbathur, kanë më fillu disa njerëz më uvesh a dhe më umbulu kush është njeriu i parë i cili ka më uvesh ditën e gjykimit njerëz kanë muri ngjall dzhveshur i pari që ka më uvesh kush është ka thën pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ela wa inna awwalan nas yuksa yawm alqiyama ibrahim alayhi salam i pari që ka më uvesh ditën e gjykimit është Ibrahimi a.s. Ipari që kam u rinjall, kam edal për i varë, i kush është? Peamberi s.a.s. Ipari që kam u vesh dite në gjykimit, është Ibrahimi a.s. E pastaj, përvesh njerëzve edhe gjinve, a kam u rinjall edhe tjetër kush? A kanë u rinjall kafshet? A kanë u rinjall shpezet? Allahu subhanahu wa ta'ala me urtësinë ti ka me i rinjall edhe kafshat edhe shpejzat thot sheikhul islam i bëntejmia rahimullah Allahu subhanahu wa ta'ala ditën e gjukimit ka me i rinjall edhe kafshat edhe shpejzat duke u bazuna itin ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot wa ma min dëbetin fil ardi nuk ka asnjë kafshën si përfaqen e tokës, wala ta iri një tijru bi gjenahajhi, edhe nuk ka asë një shpend, i tili fluturan me krahët e ti, illa u me mun em thalukum, përveç se ata janë popuj, edhe umete, sikur ju, sikur që jeni ju popuj, edhe kafshët edhe shpezët, janë popuj në veti, ma farratna fil kitabimi në şey. shej, në kat liber nuk kam ilan as një send pa e regjistru thumma ila rabbihim yuhsharun e pastaj gjith kan me urinjall kan medal për Allah subhanahu wa -ta taala edhe qafshat edhe shpezët edhe njerëz edhe gjith gjith kan medal për Allahut subhanahu wa -ta taala fot Abu Huraira radiyallahu anhu kan me urinjall qafshat kan me urinjall edhe shpezët e pas taj Allahu subhanu e ta'ala kam i urdhru atë kafsh të cilët kam pas brina edhe ju kam pas zulum kafshve që nuk kam pas brina Allahu kam i obligu kam i urdhru ditën e gjykimit me jakthy hakun njën i tjetrit me e pat gjith njerës të dhe gjind se atë dit ka drejci atë dit aj i cili kam pas zulum ati kam i u kthy haku edhe kam edhan logari për zullumin e ti, thët e buhrejra radiallahu anhu, adit, allahu pastaj pasi ta marin hakun, kafshet, allahu ka me ju thonë, bëhuni dhe, kafshet, edhe shpezet, ka me ju rdru allahu edhe ka me thonë, bëhuni dhe, e pastaj, kan me u bëh dhe, gjitha kafshet, gjitha shpezet, thët, adit është aj momentë, Kur qafirat kanë me thonë Ja lejteni këntu të rabë Ah si kur të kisha qenë edhe une Dhe Kur të shohin kafshet Që kanë me u bëhë dhe Kanë me, kan me lakmu edhe ata Që edhe ata të bëhën dhe Edhe mës të japin logari Par Allahut subhanahu wa ta'ala Se i përket ditës gjukimin Allahut subhanahu wa ta'ala Këtë ditë madhe E ka emërtu me disa emra Dita e gjykimit i ka disa emra. Allahu Kur'an e ka përmend me disa emra. Një prej emrave dita e gjykimit është Es-Sa'ah, momenti. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala inna as-sa'ata la'atiyah, momenti ka më ardh. Dita e gjykimit ka më ardh. Fasfah as-safha al-jamil anday sielo mir me gjith. Dita e momentit kamë ardhmë padyshim gjithashtu Allahu e ka mërtu ditën e gjykimit dita e brit më së madhe dita e ushtimisë më së madhe thot Allahu subhanahu wa taala fa idha jaat as-saqa kur vjen dita e ushtimis dita e brit më së madhe gjithashtu Allahu e ka mërtu kët ditë at-tamatu al-kubra فوت الله سبحانه وتعالى فاذا جاءت الطامه الكبرى طامه الكبرى جثثو القارعه الله كايمرتو كديت القارعه ديتا ترنديتيس ديتا ترنديتيس ثوت الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعه e ka përgënjështru populli themud edhe populli ad ditën e trënditjes. Pra e kam përgënjështru ditën e gjukimit. Gjithashtu Allah këtë ditë e ka e mërtu e luakia. Dita e ndodhis. Kjo kam ndodh, pa tjetër. Dita e ndodhis. Idhe a waka ati luakia. -wa kur të ndodh, ndodhia. Kur të ndodh, kiameti. Kur të ndodh, rinjallje edhe dita e gjukimit gjithashtu Allah e ka mërtu këtë dit e lëgashia edhe ka thonë hëll e ta ke hadithu lëgashia atë ka artu i lajmi për ditën e sprovës madhe atë ka artu i lajmi për këtë dit për, ditë, për ditën e gjukimit e cila quat e lëgashia gjithashtu Allah këtë ditë e ka mërtu El jaumul akhir Dita e akhiretit Dita e fundit Këtë dit është ditë e fundit Këtë ditë kalojnë E pas taj vjen Dita e fundit Dita e gjukimit Gjithashtu e ka mërtu Jaumul kjame Dita e kjametit Gjithashtu Jaumul bathi Dita e rinxaljes Gjithashtu jomul hasra Dita e piklimit Dita e dëshprimit Adit shumë njerëz kanë me u piklu Kanë me u dëshpru Kur ti shohin veprat e tyre Gjithashtu jomul khulud Dita e pa fund Kë dit nuk ka fund Nuk ka nat Edhe të përfundon a e dit Kë dit është dit e pa fund Gjithashtu është e mërtu kë dit Jomul khurugj Dita e daljes, dita e daljes para Allahut dhe është emërtu kjo ditë Yawmul Hisab, dita e dhënies, llogarisë, e pastaj njerëzit të gjykimit kanë mundon tre grupe, muslimanët e mirë, muslimanë gjinëhçar era ta të cilët e kanë muhu Allahun, e kanë muhu ditën e gjukimit, pra qafirat, si ka me qenë gjendja e musliman vëtmir, si ka me qenë gjendja e gjunahqarve, si ka me qenë gjendja e qafirave ditën e gjukimit, insha Allah, لجرا تنارجم الله سبحانه وتعالى انا تكن اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك